פילוסופי לבמרי. מה ש... היא לימדה? על הנושא של המים, okay. כאילו איך להתייחס למים. Okay. ואז התחילה להסביר פשוט, זה, זה ממש מורכבויות על מורכבוניות מרכבו... כאילו הדבר הראשון שכבר לא הבנתי, okay. זה היה בעניין של... שהדבר שכאילו האובייקט שבא אליך מול העיניים, כאילו, okay. יש את העניין שלי. אובייקט שהוא כאילו חלק מכל איזה דברים, זאת אומרת שהוא לא, אתה לא ממוקד בו, נגיד כמו הקומקום, אבל אתה לא, הוא נמצא על השולחן, כן, אתה לא ממש, כן. הוא בפריפריה, אה, כן. עם... כן. אוקיי, כאילו כחלק, כן. ויש את האובייקט שאתה כאילו תופס, כן, צריכת... קצור, אם הייתי מביאה את זה, זה את המונחים גם מהאנגלית שהם... ואז מה שאתה תופס זה כאילו שאתה מתחיל לאבחן אותה כאילו, אתה רואה שקומקום, כן, okay. מסחקים שלו, כן, בא איזה בסוג של תפיסה כבר, okay. עכשיו על הדבר הזה מתחיל להיות עניין שהיא של... קראה לזה רונג מיינד כאילו, ומסטייק מיינד, רונג כאילו, שגות, כן, רונג מיינד ויש גם מסטייק מיינד, okay. עכשיו תתחיל להסתבך אם <תארון> אתה ארון מייט זה קשור ל... לראייה הזאת שזה כאילו ככה והמיסטק הוא קשור למשהו שאתה תופס. בקיצור, יש שם גם טבלה שאם זה ככה וככה זה זה ואם זה ככה וככה זה זה ואם זה ככה וככה זה זה. נכון, אנחנו, אני למדתי את זה אצלה, כן. זה, זה נורא מסובך, כן. בכלל, שנתיים הם רק לומדים מושגים. זאת אומרת, באיזה מושגים ושיטות, כאילו. זה... יש לי את זה באיזשהו מקום. אז תעלנו חוברת, יש לנו חוברת שהדפיסו לנו כן, את כן. זה. כן, כן. קראנו פשוט, למדנו לפי החוברת, כן. אבל היא כל הזמן הסבירה, והיא גם קיצורים, כי אי אפשר ביומיים וחצי ללמוד משהו שהיא אמרה שהם לומדים שנתיים וחצי. כן, כן. זה, אני... אבל זה כל כך מבלבל, אני, אני לא טיפוס פילוסופי. כן. זה הספר שלמדתי איתה? לא, זה תנזים, לא? לא, לא. זה הספר של... אה. לא, לא, זה ה... היא אמרה בסוף שהיא תמליץ על ספר ומשכורת שכחה פשוט, אז זה זה? אני לא יודע, אני יודע מה היא... זה הספר שלמדת איתה? כן. למדת על בן טיבטן איתה? איפה היית איתה? בדם סאללה. באנגלית. כן. כן, כן, בדרך כלל. היא מרשימה וטירוף. היא מדהימה. בטח. היא בחורה בתנוצרצי פשוט. פחות מ-40. פחות מ-40. כן, היא מדהימה. אני אומרת לך, היא גברניה במקור. מה? כשהיא דוברת טיבטית שוטף לגמרי. בטח, כן, עם הוכחה בשביל זה, כן. היא הגשר הראשון שבעולם, ש... כן, אנחנו חברים טובים שלה, אצלה בחדר, כן. היינו אצלה בחדר ו... בפעם האחרונה, בפעם האחרונה הלכנו רק לאכול איתה, אבל בפעם הקודמת אז היא הייתה עוד יש לה קצת דינונים, כאילו, היא נהייתה יותר מסורתית קצת. אז היא לא הייתה גשת. כן, מה שאלתי זה כמו דוקטור. מה זה גש? כמו דוקטור. זה 16 שנים לימוד. ואחרי זה אתה עושה בחינה לפני פאנל של שופטים. ‫כולל עד הלילה מה? ‫ואז אתה נהיה גשת. ‫-אז כמה זמן למדתם את זה? ‫אנחנו באנו רק לחודשיים. הלימודים הם כמעט חמישה חודשים, ‫אנחנו לא היינו פה לעונה. את זה. לא לא למדנו את כל הספר. ‫איפה שם עם סימונים? ‫את עוד תקועה במה זמן רונג. ‫אני תקועה בנגלית. ‫אני יכול לנסות, אבל... ‫אבל אני... טעות, כן. זה לא טוב, זה לא נכון. זה משמעות מוסרית כן. לא רעש, לא רעש. החולנית, זה טעות. זה לא נכון, זה לא נכון. מה? תצטרכו להבין, זה לא יודעת אם רוצים ותרצו. לא, לא, אנחנו לא רוצים, כי גם... זה לא... זה לא פשוט, כן. זה לא פשוט. פעם ראשונה אני באתי לשיעור אחד ולא נשארתי. והפעם הזאת, שהיינו לפני שנתיים וחצי, אז היא שינתה, היא עשתה את זה ליותר עממי, לא רק לאנשים שלמדו לוגיקה באוניברסיטה, וזה היה לי קצת יותר קל, וגם אני כבר אחרי כמה, די הרבה שנים שאני לומדת, אז זה ככה, גם כן, ש... להגיד שאני הבנתי, כל מה שמתווכחים שם, כל הדקויות, לא. אבל היא נורא מרשימה, והשיעורים היו נורא מעניינים, ואנשים נורא נכבדים. והיא נותנת אני... גם, היא גם נותנת חוץ מהלוגיקה, כן, אז, זהו, אז היא, היא לידה ממש לוגיקה, כאילו. מההתחלה עד הסוף. אני לא יכולה לספר לכם סיפור אחד טוב, לא משנה, תן לי, פתחתי אותך, תמשיכי. שעכשיו היא כבר קצת יותר רגועה, כאילו, והיא גם מדברת על בודהיזם בצורה יותר כללית. עכשיו למשל, כשבאנו ללמוד, אז למדנו שלוש הוכחות לזה שאין אלוהים. כן, חודשיים. בצורה, אבל הכל לוגיקה. אבל אני מתפלא, כאילו, כי זה נקרא לוריג, זה המיינד, לוריג. אבל עדיין ב... אנחנו קוראים לזה לוריג. לוריג? לוריג, כן. יש עורך דין שקוראים לו לוריד. כן. אז זה כאילו המיינד, כאילו, איך המיינד עובד, זאת אומרת. תראה, מבחינה, אני חייבת להגיד לך שעם כל זה שלא הבנתי, הרבה לא הבנתי, כן, גם ברור. היו דברים שכן הבנתי, okay. הרוב לא, כן. אבל מה שכן, בכללי, היא שכנעה אותי שכדאי להבין, <laughs> <ללמוד>. כן. <laughs> שכדאי להבין, בגלל כן. שבסך הכל, מה שהיא אמרה, דבר מאוד יפה, זה שבעצם זה מקנה לך שליטה במים, בדיוק, כל הזמן הוא שולט בך, אבל <laughs> והיא אמרה כמו בהתאמות. שאנחנו צריכים להאמין, במיוחד שיש לנו נגיד בעיה מסוימת, אז אתה לומד את השרירים שאתה צריך להאמין של הבעיה, נכון, נכון, דבר זה המיינד, זה אימונים, ממש אימונים, וזה אני רוצה להגיד באמת בקשר, בקשר לשני דברים, א', מדיטציה, מה אנחנו עושים במדיטציה בעצם? אנחנו מלמדים את המיינד שלנו להתרכז במה שאנחנו רוצים. זה שבמקרה אנחנו בחרנו את הנשימה בתור הנושא, זה, זה לא ממש מקרה, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה ראשית כל בהתחלה לראות איך אנחנו לא שולטים במיינד, ולראות לאט לאט, ושוב, מי שהולך כל יום, אז הוא יגיע יותר מהר לכושר, מי שרוקד כל יום, הוא יגיע יותר מהר לגמישות. מי שעושה מדיטציה כל יום יגיע יותר מהר, אבל אני לא יודע אם אתם כבר מרגישים משהו כאילו שאתם יכולים, נגיד כשאתם שוכבים במיטה לפני שאתם הולכים לישון ומתחילות לעבור מחשבות, אתם יכולים לעבור לנשימה? קל לעבור לנשימה, אבל לא... ‫לא, בתור אמצעי ל... ‫-לא, לא, אבל, אבל, אבל... ‫לא, לא, לא התכוונתי להירדם. ‫התכוונתי לעבור מהמחשבות האלה ‫להתרכזות באף, כאילו. ‫זה הרגעה, זאת בכלל, זה מראה לנו ‫שהמיינד יכול להיות בשליטתנו, ‫שזה דבר באמת מהפכני. מה שהיא מדברת זה כבר יותר להבין בדיוק מה קורה לנו בכל רגע ורגע. האם אתם זוכרים שלמדנו את השרשרת הזאת של המגע ואחרי זה התחושה ואחרי זה הקלסיפיקציה ואחרי זה התגובה ואחרי זה המודעות. זה גם כן, זה יותר פשוט. זה... הנה, אני ראיתי פה ממש בהתחלה, זה רק בשביל לעשות רושם, אני לא... יש חלוקה של שבעה סוגים של תפיסות נגיד, יש משהו שנקרא direct persever, שזה משהו שאתה כאילו, שוב, תפיסה ישירה מה שקשור, הכל מדובר על וכל מיינדס זה כאילו איזה שנייה כזאת של תפיסה. <folklore beeping> so there's direct perceivers, there's inferential cognizers, cognizers. That's to say that you've got something inside something. That's to so that you know that that that so so, say so that, you know that you see the sun, then you notice that there is the sun in the past. That's to say that you don't see the sun, but you understand that there is the sun. And there's subsequent cognizers, there's correctly assuming consciousness, there's awareness to which the object appears but is not ascertained, יש Doubting Consciousness, ויש Wrong קונשיוסנס. הנה, אתה רואה? זה גם, זה כבר ההמשך, אני לא הבנתי את ההתחלה, זה כבר ההמשך של זה. כן, כן, בסדר, ההמשך מבחינת האנגלית יותר ברור. מה? ההמשך מבחינת האנגלית יותר ברור לפחות. ‫כן, כן. ‫-זה יותר קר לנושא עכשיו. ‫אבל, אבל, אבל... ‫-לשמור קרמיקה לקפיצה יותר קל. ‫מה? ‫קרמיקה לקפיצה יותר קל, ‫באמצע לשמור את הראש. ‫כן, כן. ‫-זה מאוד מופשר. ‫אבל, אבל... ‫-אבל יש לי סיפור אחד מאוד יפה, ‫מה זה... ‫-שהיא סיפרה? ‫-שהיא סיפרה, בטח היא סיפרה לכם כבר גם, ‫כי היא אמרה שזה הפייבורי אישי, אולי. ‫-כן. ‫אבל זה סיפור ממש בעיניי יפה, ‫ממש ה... ‫כבר סיפרתי את זה גם לחמיה, אבל... ‫כאילו, היא אמרה שנולד לפני שנולד, ‫שההורים היו בהריון, ‫זה היה כנראה באנגליה או משהו כזה, ‫וכבר אמרו להם בהריון שיש בעיה, ‫שהילד הזה יש לו רק עשרה אחוז נוח. Mm -hmm. ‫והמליצו כמובן להורים ‫שאין טעם שהילד... ‫ולהורים התעקשו והחליטו... ‫אני יכול להסביר לליכוד. הסתבר oui pues שזה סוג של מעטפת, העשרה אחוז זה כולה מעטפת שהכל היה רגע בפנים. עכשיו הילד נולד, והרופאים כמובן המליצו להורים לעשות הרבה עבודת מוח, המון תרגילים שכדי ש... ובאמת עשו הרבה תרגילים, ולאט לאט התפתח, הוא למד אפילו שפות וככה, ואז היא מתחילה להסביר, תראו, כי היא הסבירה נורא פשוט. המים ומוח זה, laz, mm -hmm. זה לא אותו דבר. ברור. המים, לא כל אלף, אה, סליחה, ברור. כל אלה מנסים כאלה, אבל לי לפני זה, זה לא היה ברור. גם עכשיו לא בטוח שזה ברור לי, אבל לא משנה. איך שהם מגדירים את המים זה כאילו שהוא לא פיזי. המוח זה דבר פיזי, המים הוא לא דבר פיזי. ולמעשה היא הביאה את הדוגמה הזאת כדי להראות כמה שהמים הוא דבר פעיל. אוקיי, הילד הזה הצליח ללמוד ולדבר. כן. הייתה לו בעיה אחרת, שזה קשור בחוט השדרה, שזה אחר כך היה אבל זה לא היה קשור לתוך הבעיה של ה... כן. בקיצור, הוא התפתח נורמלי, ואחרי כמה שנים המוח שלו גדל ל-25%. כן. והטיעון של הבודהיזם, שבעצם המין לא צריך כל כך את המוח, כי המין בעצמו, יש, הוא כאילו סוג של תודעה שמכילה את עצמה. והיא יכולה לא... להשפיע על המוח. נכון. כן. Okay. היא ו... יכולה להשפיע, או שאולי מה שקורה במוח יוצר משהו, אפילו עשרה אחוז, יוצרים איזושהי סיטואציה שיכולה אחר כך לפתח את המוח, כדי שיכול לפתח את המים, כדי שיפתח עוד פעם את המוח, שיפתח עוד פעם את המים. יש לזה קורלציה. הטריקה. יש כל הזמן קורלציה בין המוח, בין המים והמים. זאת אומרת, <עשיר> המים לא תגועים פיזית? לא, הוא לא יכול להיות, אני מסתכל על זה בתור שני אספקטים של אותו דבר, זאת אומרת יש את האספקט הגופני שזה המוח ויש את האספקט הלא גופני שזה המיינד, זה לא שני דברים אבל, הוא לא צריך מקום פיזי לשכון בו, רגע שוב לא, לא, זה לא, דרך אגב, זה לא רעיון שלי. זה יותר פשוט, זה רעיון של שפינוזה, זה פשוט באופן ביולוגי, אני חושב, זה דבר אחד, הקליפה החדשה האחרונה, כן. היא מה? היא נקראת מה? מוח. לא, לא. גם הקליפה החדשה נקראת מוח. זה לא חד וחלק. לא, לא, לא, אבל okay. יש הרבה דברים שהם של המיינד, שהם של תחושות ורגשות, שהם לא בחלק, ה... ה... לא בקליפה הקוגניטיבית הזאת שהיא... Yeah. אבל, בקיצור, שפינוזה אומר שהעולם כולו בעצם מורכב, כאילו אין, כל דבר יש לו שני אספקטים, אספקט אה, אה, אה, של מיינד ואספקט של גוף. וכן, לדעתו, גם ל... לאבן יש מיינד, זאת אומרת, מאוד מאוד פשוט, כל אחד המיינד שלו הוא לפי הסיבוך של, ה... לפי הסיבוך של הגוף, לפי המורכבות של הגוף, ככה העידון של המיינד, כאילו, אבל uh... העיקר, העיקר לדעתי כרגע, מה שחשוב... אבל אדיר, אני שמעתי חשוב... פעם יפה, אמרת, לא... בפ... כל הזמן, אתה לא כל הזמן מודע אליו, אבל הוא נמצא כל הזמן, כמו הראי, כן? הוא מקבל הכל, הוא קולט הכל, הוא, אה, אה, הוא, הוא, הוא לא צריך שום דבר, הוא לא צריך גוף, הוא לא צריך... הוא כאילו, משהו דומה לאיך שמתארים לפעמים את אלוהים. הוא מאוד מופשט, אבל הוא קיים במציאות, ויש לו השפעה על המציאות, והוא לא צריך את המציאות. ‫תודה, המיינד הזה נמצא בחלל ‫ואנחנו מכניסים את עצמנו. ‫-כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד, ‫אני לא רוצה להיכנס לזה ‫כי אי אפשר ככה, זה לא רציני לגמרי. ‫אבל משהו להגיד כן, ‫אנחנו נמצאים בתוך המודעות, ‫ולא המודעות נמצאת בנו. זה מה שחשוב כאילו להבין, בניגוד למה שנגמר לנו. אבל אם אני... אנחנו נמצאים בתוך המודעות, ותורי כן. השאלה, אני רק זה, כן. כי אני סתם פרובוקטיבית. בסדר. זה, אנחנו יכולים להגיד שאותה מציאות נוצרת כתוצאה ממה שיש לנו שם, ואז אנחנו כאילו, היא נכון. יוצרת את, ה... נכון. את הדבר האחר. נכון, אי אפשר לנתק. נכון, נכון. זה מהחוקים, נכון. לחוק הביצה זה. או תרנגולת. מה... כן, כן, לא, מה, יש, לא אין צורך לנתק. אין צורך גם בביצה ותרנגולה. אתה מבין? זאת אומרת, זה יכול להגיע לאותה סיטואציה. כן, אבל כל הדברים האלה... כן, כן, אבל כל הדברים האלה הם פחות חשובים לדעתי, באמת, מאשר ללמוד, כאילו, מאשר לתרגל מודעות. ולראות מה, איך אנחנו בונים את העולם שלנו, בכל רגע ורגע. זה, הדברים האלה, הם נורא, הם פחות מרתקים, ואני כן, למדתי אותם. פוסטית, <קרק> כן, זה, זה, לא... זה גם פילוסופיה, וגם, אז בזמנו אולי <קרק> אצלכם היה פחות, היה המון לוגיקה. <קרק> <קרק> כן, כן. היה המון לוגיקה, היא אותה ממש מוכיחה דברים בצורה... כן, היא מסבירה כל הזמן בצורה לוגיזמית. כן, כן, כן, ממש לוגיזמי וזה. זה יפה, נורא כיף כן, כן, כן, זה לעשות, זה תמיד פרנל. זה את זה למה שיפה אצלה. כן. זה שאני לא, אני לא דומה, אבל אם באמת נוטעים, היא שמה את הדברים בצורה שאת מבינה, כן. כדי, כן. כאילו, זה כן. פשוט מורה מעולם. תראה, למשל, היא הגדירה, את זה למשל אני זוכרת, שהיא אמרה, מה זה בעצם המים? אז יש לו, הוא בעצם מוגדר על ידי נוין, כאילו, כן. ועל כן. ידי קליע. כאילו. אמפטינש, כן. אז את זה Clear אני חושבת ממש טוב, כן. כי כאילו, בעצם, היא נתנה דוגמה שזה אי אפשר לא להבין. כמו מראה, שכאילו, את מסתכלת במראה, את ההשתקפות של הפנים שלך במראה, ובעצם כן. המים. כאילו. כל דבר משתקף. כל דבר שאת רואה בעצם הוא משתקף. כל דבר שאת מרגישה, כל דבר שאת חושבת. כל דבר שאני כאילו בתור ברורה לגמרי הצלחתי להבין את הדברים האלה. של המראה זה באמת מסביר. היא תמיד שם. clear and knowing, כן. כן, זה ההגדרה כאילו הקלאסית. קליר ונויים. קליר ונויים. מה? כי היא מוכנה לקבל כל דבר. שכאילו נקי, נכון? יש מראה. אין שם כל כלום בעצם. כל yeah. דבר משתקף. כל אני מסתכלת עכשיו על הקומקום, yeah. הקומקום הזה משתקף לי בתוך התודעה. עכשיו אני בית. מתחילה לחקור אותו, וזה כבר סוג של נוינג. ממש... לא, לא, לא. נוינג זה, לא. לא, זה, לא. לא, זה, לא זה לא. עוד לפני לא זה. בטח, כאילו לא. יש קומקום. <חק> אז אמן שלך מוכן לקבל את הקומקום, והוא יודע אותו. זאת אומרת, ברגע שאת מסתכלת... את עוד okay. לא יודעת אותו כקונקום, אבל, אבל מה שיש פה לפנייך, זה, okay. זה המיינד, clear and knowing. אחרי זה מתחיל okay. העיבוד, okay. אבל לפני זה, כן, לפ... הם אומרים לפעמים clear and knowing, לפעמים okay. אמפטי and knowing, okay. לא, לא אותו זה אותו דבר. בסדר, יש אמפטינס, יש clear ו... ויש knowing. לא, אבל... היא אתה... כן. את המיינד עצמו, זה מוגדר בשלוש מושגים. Awareness... לא ב אולי consciousness ו-noense. זה השני, ויש דבר שלישי שאני לא זוכר. ואז זה הסביר הכל דבר, כאילו אחד זה אמפטי, טוב לא משנה, awareness ו-nowhere. אני לא איתכם. אז עזבו, עזבו, בסדר, אז תודה שסיפרת. ‫לא נראה פחות כזה. ‫-אבל רק להראות כמה הבודהיזם הזה ‫זה כל כך עמוק וכל כך... ‫לא, לא, זה מצחיק שפעם חשבו, ‫כאילו, בודהיזם זה דבר לא לוגי, ‫כאילו, זה מין דת כזאת של ההודים ‫שלא מבינים. ‫-זה יש עוד תלמוד וכל הדברים האלה. ‫כשלוקחים את זה, ‫אנשים שנכנסים לתוך עומק של משהו, ‫יוצרים דבר שאולי לא הייתה שם. מוצאים את העומקים שלהם כן. בתוך אותה נוסחה כן. שבעצם כן. הוא כן. לא הייתה כן. אמור, לא נכנס. כן, לא רק ההבדל הוא שבתלמוד, זאת אומרת, בלי לזלזל ביהדות, אבל mm. הנושא שם זה דברים, הנושאים עצמם זה דברים שבוא נגיד, עם, עם, עם, איך בדיוק לשים את הקורבן ככה שהוא יהיה בסדר וזה, זה דבר אחד. וכשאתה מדבר על המיינד שלך, זה דבר אחר, זאת, זאת אומרת, הרבה יותר, הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר הרבה הרבה רלוונטי, כאילו, לחיים. שיר השירים וכל הדברים האלה, את כל המושגים שלוקחים ועושים מכל פסקה. לא, משהו. אני מדבר על התלמוד, לא על, על התנ"ך. ול, ול, ול, ול, ול, בסדר. פילוסופית. אם פגעתי במישהו... ליסוד הנוכחית. בסדר. בממשות הנוכחית. כן, אנחנו כזה חפיגניקים כאלה, פתאום בתורה שיש עמקים. כאילו שמסתכלים במראה מול מראה. רגע, רגע, רגע, רגע, מה מסתכלים במראה מול מראה. היה צריך לראות את העדיני. אבל לא רואים, תמיד זה מתנקם ונערב, בגלל ששום דבר לא מדויק. נכון, וגם בגלל שהרזולוציה של העיניים שלנו, אם הייתה לך, נראה לך שתי מראות עם רזולוציה אינסופית וראייה... אם הקו היה ישר והמתשתש, הקו לא מתשתש, הקו בורח, מסתכל במראה בתוך מראה. זה יוצר מצב של עיגול בסוף. כן. בגלל שיש שום דבר, זה לא מדויק. כן. אבל זה חולשה שלנו, של הראייה. זה לא מדויק, אני לא מקבלת אבל למה עיגול? לא, לא, אני מתכוון עיכול. עיכול, עיכול, אתה מתכוון. עיכול. עיכול. עיכול. עיכול. מסתכלת במראה מול מראה. טוב, בואו חבר'ה, בסדר. בסדר, בואו. זה לא זה ממשיך זה... ישר לעצור עצב ורוח. הכל מעגל. בואו, בואו, בוא, חבר'ה, שאני חבר'ה, בואו, בואו בוא, בוא בוא נחזור. עשית פה צונאמי. כן, בואו בוא בוא נחזור, בוא, בוא, נחזור לאמור לנו מראה וגמרנו. נשארנו בחיים. בואו נלך למקום שאנחנו אולי נביא. בדיוק. <laughs> תכנתן הוא <laughs> דבר פשוט ולעניין. זה פרק דווקא עתידות, פרק מאוד מאוד קצר, שנקרא אתם זוכרים, אנחנו בסוטרת הלב, אנחנו עדיין חזרנו, לא, דיברנו רק פעם אחת בשיעור שעבר, דיברנו על קרמה, אבל אנחנו חוזרים לסוטרת הלב, אז אולי באמת ניתן אינדיקציה איפה אנחנו, כי אנחנו כבר מזמן... אוקיי, אז זה בעצם... ‫ההתחלה היא בסדר, זה זה זה. ‫הקשב שריפוטרה, צורה היא ריקות, ‫וריקות היא צורה. ‫אתם זוכרים? ‫אמפטינס is form, form is emptiness. ‫הצורה אינה נבדלת מהריקות, ‫הריקות אינה נבדלת מהצורה. ‫נכון הדבר לגבי חמשת המצרפים, צורה, רגשות, תפיסות, ‫התניות מנטליות והכרה. ‫כאן, בהבנה המושלמת, ‫כל הדרמות סימנן ריקות. ‫הן הן נוצרות ואינן נפסקות. ‫הן הן בעלות רבב ואינן נקיות מרבב. הן פוחתות ואינן נשלמות. אז, אז על זה דיברנו, ואתם זוכרים, בעלות רבב עם כל השושנה והזבל ומה מלוכלך ומה נקי וזה, ועכשיו הגענו ל"אין הן פוחתות ואינן נשלמות". זאת אומרת, זה בעצם, הן לא פוחתות והן לא מתגברות, זאת אומרת, הן לא עולות ולא יורדות, כאילו. סליחה, אז למה זה רוצה להגיע? זה אוקיי, להגיע לריק? כן. לריק. אנחנו כל הזמן מדברים על האמפטינס בעצם. ואנחנו מדברים על זה שמשהו, דברים שאנחנו חושבים, או נגיד ככה, הדברים הם לא כמו שאנחנו חושבים. והכל בעצם מבחינה הזאתי, אנחנו... אנחנו לא אומרים מה כן, אנחנו רק אומרים מה לא. כל ה... אפשר להגיד בצורה מופשטת, כאילו, שכל הבודהיזם בעצם בא להגיד לנו מה לא. ואנשים, קשה להם, כי הם רוצים לדעת מה כן. אבל בעצם החופש, מה הבודהיזם מבטיח לנו? חופש. אז הוא לא רוצה שאנחנו נשתחרר מזה ונקבל לזה, כי אם הוא יגיד לנו משהו חדש, אז אנחנו נהיה כבולים לזה, זה כמו שאומרים נגיד, טוב, אתה לא שולט בעניינים והעניינים זה, אבל יש אלוהים, הוא שולט בעניינים, אז אתה בעצם מחליף כאילו דבר אחד ששולט בך בדבר אחד, אתה מרצון לוקח איזשהו אדון אחר, והבודהיזם בעיקר ב... בחלק הזה שלו, שזה המעיין, הוא מנסה להסביר לך שאפשר לחיות גם בלי שיש דברים קבועים. זה חופש. זה חופש שהוא לא פשוט. כי אנחנו רגילים, אנחנו רגילים ללכת, ואיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים איזשהו נלצדת, לדעת איפה אנחנו. וזה מתכון בעצם... לחיים בלי נ"צ, בלי דרכים קבועות. מה זה מחייב אותך? זה מחייב אותך כל הזמן להיות מודע. אתה כבר לא יכול לעבוד על אוטומט. כי כל האוטומטים הם גורמים לסבל. או במוקדם או במאוחר. אז עכשיו, כן. אבל המודע הזה, כן, בנוי על משהו? שאנחנו כבר יודעים. לא. בואי אני אתן לך דוגמה, נגיד, כשאני ממציא עכשיו, תסתכלי על הקומקום הזה, בסדר? יש לו צבע, נגיד, תסתכלי רק על הצבע. עכשיו, יכול להיות שאת יודעת, למדת, שזה צבע... דווקא זה צבע טוב, כי הוא לא כל כך מוגדר, הוא מין אדום חום כזה, בסדר? חומה. כן, בורדו קוראים לזה. כן, בורדו. כן. אבל, אם את מסתכלת בקומקום עצמו, ואת מצליחה לראות את הצבע שלו, כמו שהוא, בלי מילים, בלי להגיד שהוא בורדו, <coughs> בלי להגיד שהוא דומה לזה, אלא בצבע עצמו. בשביל זה את צריכה מודעות, אבל בשביל זה את לא צריכה שום דבר. את לא צריכה לדעת שלצבע הזה יש שם. הצבע הזה קיים גם אם לא תתני לו שם. ברור, אם אני רוצה להגיד למישהו, תשמע, תביא לי מה... מהדיוטי פרי קומקום בצבע בורדו, אז אני צריך לדעת שיש דבר כזה צבע בורדו, ו... אבל כשאת מסתכלת ממש בקומקום עצמו, את יכולה לראות את הצבע. עכשיו, לצבע יש בעצם עוצמה שהיא הרבה יותר חזקה מהמילה שמבטאת אותו. ועל פי רוב אנחנו חיים בתוך המילים ולא בתוך העולם וזה מודעות בשביל מודעות להפך רצוי לדעת כמה שפחות כשנגיד שאת הולכת ואת, ואת נתקלת במשהו כן? הרגל שלך נתקלת באיזה מכסה של ביוב שלא השקיעו אותו נגיד, דווקא איתך אני יכול לדבר נגיד כאילו בשפת הגוף, כן? יש, יכול להיות רגע שאת פשוט בתוך הסיטואציה, את לא צריכה להגיד ביוב, ואת לא צריכה להגיד אני נופלת, ולא צריכה להגיד כלום, אם את באמת בתוך הסיטואציה, בלי לדעת כלום, את תצאי מזה יותר טוב, מאשר אם תשתמשי בכל הדברים שאת יודעת, כי הגוף שלך כבר יודע להגיב לסיטואציות, אבל לא מתוך מחשבה. לא מתוך איזשהו רפרטואר מסוים, כמובן בהתחלה צריך את הרפרטואר של התנועות בשביל להדריך ובשביל לשנות ובשביל זה, אבל, אבל כשאת כבר <coughs> באמת בעניינים, אז את לא צריכה את זה. האוטומט עובד. כן, כן. זה בקיצר בסדר, את קוראת לזה אוטומט, אני קורא לזה, זה לא, זה... מה זאת אומרת, מה זאת אומרת <coughs> אוטומט? אולי זה כמו שהבורדו הזה, הוא בורדו בעיני אצל תינוק. ‫שלא יודע להבחין בין נכון. ‫-כן, כן, כן, כן, נכון, כן. ‫-אם רואה את זה, ‫ואת רואה את המהות שלנו. ‫-הוא רואה אותו, כן. ‫-כן, כן. ‫-זה התינוק, ‫אבל את כבר לא תינוק. ‫את, בדיוק. עכשיו, מה קורה? ‫ בדיוק. ‫אז מה קורה? מה ההבדל בינך, ‫כשאת מסתכלת על זה ‫בצורה נקייה בבין התינוק? ‫את, ברצותך, ‫את יכולה לעשות סוויץ' ‫ולהגיד זה בורדו. ‫הוא לא יכול. את יכולה בכל רגע ורגע לחזור לשפה או לעולם של המקובלות ואת יכולה לחיות בשני העולמות האלה ביחד מה שהתינוק לא יכול, הוא זהו גם ילד לפני שהוא למד בורדו אז, אז הוא יגיד אדום כן אז יגידו לו לא זה לא בדיוק אדום אבל זה מה שהוא יודע את כבר יודעת יותר אז את יכולה להשתמש בזה, גם. לא, אני מבינה מה שאת אומרת, שזה קשה יותר לצאת מהרגלים שלנו, לתת את השם. לא ש... כי אנחנו כבר לא תינוקות. אנחנו כבר רגעים. לא, לא רגעי, שם. זה כאילו בהכרח אנחנו חייבים לפתוח כל פעם מחדש, בטח. לעשות את זה כאנ אבסטרקט, כי הוא מנסה לעשות את כן, לא להפך. להפוך את זה לאבסטרקט. הכי קונקרטי שיכול להיות, אדום זה אבסטרקט. זה מילה. זה לא אבסטרקט. הצבע הזה, זה בדיוק מה שאת תופסת את הרגע, ו... מה שאתה אומר, הצבע כהגדרה הוא אבסטרקט. אז אני לא יודע, רגע, רגע, סליחה, אז אני לא יודע מה זה אבסטרקטים ככה. בשבילי אבסטרקט זה דבר שהוא מופשט. הוא מופשט. אבל הצבע הוא לא מופשט. התפיסה שלך כרגע את זה היא לא מופשטת, היא מאוד מאוד קונקרטית. אבל אני צריכה להגדיר אותה באיזה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה של תפיסה ומיד הגדרה. אבל, א', אני טוען, וזה בדיוק, את לא היית אז עוד, אני חושב, אבל יש תהליך כזה, אבל השלב הראשון הוא התפיסה עצמה, הוא הדבר עצמו. באופן כמעט אוטומטי, אנחנו מכניסים פנימה את ההגדרה, זה נכון. כל החוכמה היא ללמוד ולעצור שנייה לפני שנותנים את ההגדרה. Okay. עכשיו, זה לא פשוט, ונגיד כשאנחנו עושים מדיטציה ואנחנו שמים לב לתחושה בקצה האף, הרבה זמן בהתחלה אנחנו מדברים עם עצמנו בעצם, ואנחנו בעצם מודעים למילים ולא לדברים. לאט לאט אנחנו מצליחים להיות מודעים לתחושה עצמה ולא למילה שמתארת אותה. זה לא פשוט, כי אנחנו בנויים ככה, אבל... זה בדיוק התפקיד של המדיטציה, שהיא בעצם רק אבטיפוס של המודעות שאנחנו אחרי זה צריכים להביא כאילו, כאילו לחיים. אז יש בהחלט אה, אה, נושא של תפיסה ראשונית לפני ההגדרה. כמובן שבהמון דברים אנחנו ישר, ישר נכנסים, נכנסים להגדרה. תפיסה מה? גם עם התפיסה הראשונית. נו? No. ללא הגדרה. כן. בפעם הבאה, מה קורה? כל... התפיסה הראשונית, אוקיי, ראיתי את העבודות, מחר אני רואה עוד פעם את זה. אז, שוב, אז ראשית כל, הכוונה היא כל יום להתחיל מחדש. זאת אומרת, שוב פעם, אם את אומרת לעצמך, טוב, זה הקומקום שראיתי אתמול, אז את כבר לא רואה את זה. מה עם בן הארי כבר מים אחרים, אפילו שהנהר נשאר להם? את יודעת, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך, לך דוגמה לך אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה שהיא קצת יותר מדברת אולי. אנחנו רואים בן אדם, אני מכיר אותו. הנה אילנה הגיעה שוב פעם, לפני שבוע הייתה פה והיא שוב פעם פה. וברגע שאני אומר אילנה... אני כבר יודע, אה, ah, זה אילנה, מורה לריקוד, שעושה את זה, ועושה את זה, ובשיעור היא מתנהגת ככה, ו... אני כבר לא רואה אותך. למה? כי אני רואה את הדימוי שלך שיש אצלי. אני כבר פיתחתי דימוי, כי בסך הכל אנחנו נפגשים עוד פעם ועוד פעם, ורובנו מתנהגים בצורה פחות או יותר חוזרת על עצמה. צפויה. מה? צפויה. כן, okay. זה מה שנקרא... יש לו אופי, זאת אומרת, <laughs> אבל אם אני מצליח להתייחס אלייך לא בתור אותה דמות של אילנה שאני מכיר, שאני כבר יודע מה היא תגיד, ואז אני כבר עונה לך עוד לפני שאת פותחת את הפה, אלא אם אני מצליח כל פעם לראות אותך מחדש, אבל אותך, לא את הדימוי שלך. זה ההבדל כאילו בין דמיון, ובין מציאות, זאת אומרת, דמיון זה דימוי, זה תמיד אני לוקח לכל דבר עכשיו, זה קשה נורא, וגם צריך לזכור, כאילו מבחינה מעשית, ברור שזה טוב שאני יודע שאת אילנה, זאת אומרת, אני לא צריך כל פעם מחדש לשאול, אה, ah, מי זאת, אה, מי זה לא, זה דבר אחר, כן, כן, זה בדיוק, אבל אני מתכוון לזה ש... אני יכול להיות בשני המק... בש... בש... אני יכול לפעול בשתי הדרכים בו זמנית. כשאני צריך, אם אני רוצה שאת תשימי אליי לב, אני אגיד, היי, hey, אילנה, תפסיקי לדבר. אז אני אגיד, אילנה, אם אני רוצה להבין באמת מה את אומרת כעת, אני אשתדל להזיז הצידה את מה שאני יודע עלייך, ובאמת להקשיב למה שכרגע, מפ... נגיד, חשוב לך, או... או, או, או אבל זה לא פשוט, אבל זה לא, זה לא סותר אחד את השני, את מבינה? זה... יש עולם שלם שהוא עולם שלפני המילים. הוא עולם שאם אנחנו מאוד מאוד נשתדל, אז אנחנו נצליח... אני אתן לך נגיד דוגמה ממחול, אז הייתה מישהי מאוד מפורסמת, שכחתי איך קוראים לו כבר, נועה אשכול, נכון? שכתבה את ה... <חל> כאילו, <מה>? כתב תנועה. <חל> עכשיו, <חל> עכשיו, לפני זה גם הייתה תנועה, נכון? אבל כאילו, אם היית רוצה להסביר למישהו משהו, היית חייבת להראות לו את זה. עכשיו יש כתב תנועה, אז אני יכול לכתוב מה זה, וכאילו, עכשיו, אבל את מבינה, כולנו מבינים שהכתב תנועה זה לא תנועה. Yeah. זה איזה שהיא, אה, אה, זה באמת אבסרקציה, זאת מוטבים. אומרת, מה? כן, כן, מוזיקה. כן, מוזיקה כן, כן, yeah. כן. אז, אז עדיין יש תנועה, אבל אם אני יודע כתב תנועה, אז מצד אחד אם אני רוצה להעביר למישהו משהו, ואין לי בדיוק, אה, אה, לא יכול להעביר לו את זה בוואטסאפ ולהראות לו מה אני עושה, אז אני אשלח לו כאילו כתב תנועה, הוא יראה את זה, הוא יבין, אבל זה לא התנועה. אותו דבר פה, אם אני אגיד לך אדום בורדו, תן לי שאת פחות או יותר תדעי על מה, על מה אני מדבר, אבל גם אנחנו צריכים לזכור שגם אם הצעיף שלך הוא אדום בורדו, וזה אדום בורדו, הם לא אותו דבר אפילו, נכון? למרות ששניהם... אז אפשר, כמובן, תכף חמי יסביר לנו, אפשר להגיד את אורך הגל המדויק, ואז אין שום בעיה, זה בדיוק יהיה זה. ממש נבין. מה? שתגיד אורך גל, ממש נבין. לא, לא נבין, אבל אני יכול להגיד. מי שצריך להבין. מי שצריך להבין, הוא יכול לשחזר בדיוק את הצבע, אין שום בעיה, או פנטון, אני יודע מה. גם שהוא יכול, כן. אז... מה? המילים לא מדויקות, והאימות של מילים זה מדויק. כן. תל מוזיקה זה מדויק לגמרי, זה מתמטי. נכון. מילים זה לא מדויק. בוא נגיד שזה בערך באותה רמה. יותר קשה לדייק במילים, אבל אפשר, זה דורש הרבה יותר מאמץ. אבל מה שחשוב באמת זה לא זה, זה שאנחנו, הבעיה שלנו הרבה פעמים זה שאנחנו חיים בתוך המילים. בתוך, ‫בתוך החלק הזה של, <laughs> הש, <laughs> של הראש, <laughs> ‫שהוא כל הזמן רק, רק מילולי. ‫-איך <אם> כן. נכנס פה העניין של התודעה? ‫תיארת פה למשל מציאות, <laughs> ‫שיש פה את הקומקום, <כן> הבורדו, ‫כו' כן. וכו', ‫וזה כל מה שיש פה במרחב, ‫ובעצם אתה את לא נותן לדברים שמות, ‫אבל מה התודעה שלך ‫כן קולטת ביחס... ‫למה שקיים במרחב. ‫-התודעה שלך עצמה ‫קולטת את מה שיש. ‫כל התוספות אחרי זה, זה תוספות. אומרת, מה, ה... ‫אבל מה היא כן קולטת? היא קול... היא ‫נגיד, נגיד התודעה שמתחלקת ‫לשישה חלקים, ‫יש תודעה ויזואלית, ‫יש תודעה אה, שמיעתית, oh ‫יש תודעה תחושתית. יש תודעה של הריח, יש תודעה של הטעם, יש תודעה של המחשבה. אז אנחנו בתודעה ויזואלית. תודעה ויזואלית, מה שהיא תופסת זה צבעים וצורות. זה תנועה. זה דבר יותר מסובך, כי... עזבי רגע. נגיד על תמונה סטטית, בסדר? זה מה שהיא תופסת. עכשיו, זה כל מה שהיא תופסת. ‫היא לא תופסת דברים אפילו, ‫אתה מבין? ‫היא לא תופסת שזה נפרד מזה. ‫אז מה המשמעות של תודעה עמוקה, ‫תודעה רחבה? ‫תודעה שהיא לב, כאילו, ‫יש אנשים שיש להם תודעה רחבה, ‫שיש להם תודעה עמוקה, ‫לא... ‫לא מדבר עליי בדיוק ברגע הזה. ‫כאילו, זה רק לקלוט את זה ‫שיש פה צורה וצבע של קומקום. זאת התודעה? זאת התודעה הראשונית, כן, בטח, כן. זה מה שנכנס לך לתודעה, כן. זה מה שאתה קולט. אחרי זה, כל היתר זה מניפולציות על מה שהיה, על מה שקלטת. אני... כלומר, מה זה בן אדם שיש לו תודעה... אתה לא אוהב את המושג תודעה רחבה? תודעה עמוקה? לא. ‫לא, זה לא בבודהיסטית פשוט. ‫אגב, אבל תודעה היא חד-שטרית, ‫היא אני מבינה נכון, מבחינה... ‫המורכבות שלה, אוקיי? שלה. ‫ כאלה שיש להם תודעה יותר צרה, ‫יש כאלה שיש להם תודעה יותר עמוקה. אז את חושבת על משהו אחר? אז אנחנו פה שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני לא מבין בזה כל כך פשוט. אני מדבר פה בצורה, זה יותר מדי פשוט אולי, אתה מדבר על תודעה מאוד מאוד פשוטה ומאוד בסיסית, אבל יש תודעה שאתה באמת יודע מה נמצא ואתה מאוד מודע למה שקורה ואתה לא... ‫זאת התודעה שמודעת, זה מודעות. ‫-למשל, יש תודעה עמוקה מאוד ‫שמאסטרים שמים יד על הספר ‫והם יודעים מה כתוב בתוך הספר ‫בלי שהם קראו אותו. ‫אני לא, זה לא בבית ספרי, ‫אני לא יודע, אני לא מבין את זה, ‫וכבודם במקומה מונח, ‫אני לא מתעסק בדברים כאלה. ‫אז היכולת שלך לקלוט דברים, ‫תגיד, אתה קורא ספר. ‫עזוב, זה כבר עניין של מחשבה. עזוב, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על, על, על, על, על, על ה-basics, על, על ראייה, על שמיעה. טוב. זה שיש אה, אה, דברים מאוד מאוד עמוקים מני ים, שאפשר... לא, אה... אבל אני מדבר על הדבר הבסיסי מאוד. כן. הוא, אתה, כאילו, את, אתה את, את, מדבר את... על היכולת של... ש... שלנו באמת רק לקלוט... אני טוען שאנחנו את... לא יכולים לראות את הצד השני של הקומקום הזה. יש אולי אנשים שכן, אבל אני לא. היא סיפרה איזה סיפור שזה מצדיק את מה שהיא גשי. היא סיפרה סיפור שהיא צריכה ויזה, איך קורא לזה? נפאלי? נפל? היא לא אומרת נפל, נפול. נפול, כן. נפול, כן. היא הינגריה? לא, כן. היא שנים צריכה לקבל ויזה, והיא... היא הלכה למורה שלה לשאול מתי כדאי ללכת לקבל את הבדל. הוא אמר לה עכשיו. היא אמרה, וואו, עכשיו, כאילו, ממש לא התחשק לה, זה לא היה בזמן מתאים, זה לא זה. אבל המורה אמר, אז היא עושה אבי איזה אסיה חומי, נסע הרבה אוטובוסים, צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ סגרו את כל הוויזות לגמרי, ואי אפשר היה להשיג יותר ויזות. זאת אומרת, אם היא לא הייתה עושה את מה שהמורה אמר, והיא אומרת, הנה, זה סוג האנשים שאתה לא יכול להבין, אה? זה כאילו מצדיק את מה שאתה אומר, אבל אי אפשר להסביר את זה. או שזה מקרי. או שאתה... אם אתה לוקחת את הוויזה, זה היה כאילו היה יכול למות. אני לא יודעת. זה היה באמת הרבה לפני שבונדן. בסדר, אנחנו... אני, אני, אני, אני... אני קטונתי, וואו, עזבו, אני לא מבין בזה, אתם רוצים שנסביר דברים שאני לא מבין? נכון, אני, אני יכול... לא, לא, לא אז אני אומר, בסדר, ש... גם הדוגמה הזאת, אני, בזה זה אני, דברים? שלפני לא 16 שנה היא, היא לא הייתה אומרת, וזה היא... אני קצת חלוק עליה, זאת אומרת, היא אבל... היא יותר מסורתית היום, אני... היא, יש לה תפקיד שאת גם. עזבו, חבר'ה, די, אתי, די ודי, אני מבקש. אנחנו ממשיכים. נכון. זה עובדה לא. מידה נכון, זה לא חינוכי. מה אני משנה אם זה נכון או לא נכון, זה לא חינוכי. נכון, נכון מאוד. אנחנו חוזרים לאמפלגלית? כן, כן. עכשיו, אנחנו מדברים פה על ה... אתם זוכרים, הנושא הוא בעצם... כל התופעות, כל התופעות הן לא פוחתות ולא מתגברות, כאילו. אנחנו רגילים שדברים äh, גדלים, קטנים, נכון? בעולמנו הרגיל. הוא אומר, לא, זה לא נכון. אז הוא דווקא מתחיל, אנחנו חרדים משום שאנו סבורים כי לאחר מותנו לא נתקיים יותר כבני אדם. נשוב להיות גרגר של עפר. במילים אחרות, נהפוך לפחות משהיינו. אבל זה לא נכון. מה, הוא הולך להגיד כאן משהו שבניגוד לדעתך? גרגר, לא, אני קורא, אני עוד לא מצאתי משהו, יש לפעמים, אבל גרגר של עפר מכיל את היקום כולו. זה השושנה והזבל של עפר. כן, כן, זה אותו דבר, כן. אם היינו גדולים כמו השמש, היינו יכולים להביט למטה אל כדור הארץ ולסווג אותו כחסר חשיבות. זאת הדרך שבה אנחנו, בני האדם, רואים את העפר. זאת אומרת, זה הכל, זה הכל, זה הכל עניין, עניין יחסי. יחסי. כן, יחסי, כן. כן. אני דווקא בנושא הזה, כאילו, אני תמיד אומר שכשאחרי שנמות, רוב הסיכויים שאנחנו נהיה באותו מצב של לפני שנולדנו. <laughs> עכשיו זה רע, <laughs> לפני... שבל, <היה> <laughs> רע <laughs> לפני שנולדנו. היה רע לפני שנולדנו. לא יודעים. נכון, אז אותו דבר כשנמות. <laughs> היינו כלום. ואנחנו נהיה כלום, ובאמצע אנחנו משהו. אבל זה לא... אתה לא חושב על מה שהיה לא לפני גדול. שנולדת בתור משהו רע, נכון? אני לא. אתם מוזמנים. אז המושגים גדול וקטן הם בסך הכל רעיונות בתודעה שלנו. מה זה גדול ומה זה קטן, מה זה חשוב ומה זה לא חשוב. כל דבר שהוא מכיל את כל אשר קיים. זה עקרון ההדדיות. ואתם זוכרים, כבר דיברנו על זה, דף הנייר הזה מכיל את אור השמש, את חוטא בעצים, את היער, את הכל. ולכן, הרעיון כי דף הנייר הוא קטן וחסר חשיבות, הוא רעיון בלבד. אז מה חשוב ומה לא חשוב, זה הכל רק רעיונות. דעות. ודעות, אנחנו יודעים, גורמות לסבל. אז זאת אומרת, אם אני, חושב, אם אני חושב, אם שהמצב של נגיד להיות חי והמצב של לא להיות חי זה טוב והוא רע, ספק. זה מה שגורם לי לסבל, ספק. למה? כי זאת דעה. ואם אני חושב שזה בסיים, אז, אז אין בעיה, אז אין בעיה, אז בסדר. אני מסובלת מזה שזהו סם. אלא, יכול להיות, <laughs> כן, <מקרה> <laughs> אני רוצה אבל להגיד עוד משהו שהוא יותר מתקדם, כאילו, שכשאת אומרת בסם, את אומרת אותו דבר, וזה, והתורה האמיתית היא לא אחדות או שהכול אותו דבר, אלא נון-דואליות. זאת אומרת, לא זה אותו דבר, אלא שאין הבדל. אומרת, וזה קצת יותר עדין, אבל... אה, איננו יכולים להכחיד דבר, וזה כשהוא היה ממש בשיעור, כששמעתי אותו, אז הוא לקח את הנייר, אחרי שהוא הסביר איך שהחוטב נמצא בתוכו, וכל זה וכל זה, והיה לו שם כמובן נר כזה שכל הזמן בער, והוא שרף אותו. והוא אמר, מה קרה עכשיו? מה קרה זה שהנייר נהפך לאפר מצד אחד, ולאנרגיה מצד שני. האנרגיה... איכשהו נוספת לאנרגיה העולמית, האפר איכשהו יהיה שוב פעם, אבל שום דבר לא באמת הולך לאיבוד, זאת אומרת, הכל, הכל מתגלגל, הכל משנה את הצורה, אבל <coughs> אתה יכול להגיד, תשמע, הנייר הוא שווה, הוא יותר חשוב מאשר אפר נגיד, אני יודע, בטח נייר שכתוב עליו אלף דולר, <coughs> <coughs> <coughs> הוא, הוא שווה יותר <coughs> מהאפר של אותו נייר, כן. אבל אם למשל אנחנו יודעים, נגיד שזה נכון, אל תתפסו אותי במילה, שאפשר לקחת אפר ולשים בתוך העציץ והפרח יגדל יותר טוב, ואם תיקח שטר של אלף דולר ותשים בתוך העציץ, זה לא ישנה, אז לצמח עדיף שזה יהיה אפר. אפילו, יכול להיות שאפילו לנו, כאילו. אם אנחנו יותר אוהבים פרחים מכסף. זאת אומרת, אי אפשר להגיד על דברים שהם... אה, אה, אה, שהם נעלמים, זאת אומרת, שהם נכחדים לחלוטין. פה הוא אומר, בסדר, הרוצחים של מעטמה מעט גנדי או של מרטין לותר קינג, קיוו להפחית אותם לכדי אפס, mm -hmm. וגם של רבין. Mm -hmm. אבל האנשים אלו ממשיכים להיות איתנו, אולי אפילו יותר מאשר לפני מותם. Mm -hmm. זאת אומרת, אפילו דבר כזה, שכמובן מקובל על כולם שהוא, שהוא לא בסדר, וזה למה? מפני שהם קיימים בצורות שונות משהיו. אנחנו בעצם ממשיכים את קיומם. <שלילה שמפקדת> כן, כן. רק של אלף ההורים. ברור. זה הופך להיות להגדרות. <אח> אנחנו כן, נכון. זה הופך להיות להגדרות. אנחנו נכון, מדברים. לא באמת, אז, אז, אז, אז יש הגדרות. כן. אין מה לעשות. אבל, אבל שוב. מה לא זה הגדרה, אם, אם אני אומר, לא, הוא אומר, אפילו אולי יותר מאשר לפני מותם, את מכוונת יותר, פחות, נכון, אבל אין ברירה, זאת אומרת, התפקיד שלך זה כל פעם להזכיר לי, כן. והתפקיד שלי זה להסביר לך שאין ברירה. אוקיי. לא, אבל... זה אני... נכון, זה נכון, אנחנו חיים כל הזמן בשני מישורים. כן. אבל, כן. אבל, אבל, אבל, אבל אנחנו מבינים... השאיבה היא באמת להגיע למישור הזה, העריק. זה האידיאל, אבל... אבל... מה זה האידיאל? מכל... אבל זה לא צריך להיות, את לא צריכה להתחיל מזה שזה יהיה כל הזמן. מפעם לפעם את יכולה להגיע לזה? הלוואי וזה... לא. לא. כן, בסדר. נו? No. Did... זאת אומרת, מבחינת העני... כן. I wish... No. נו, שמה? יהיה חלל הריק ולרכב ככה, וכן, הוא no. לא צריך no. להכין, נו, בסדר, סדר. אבל זה, אבל... זה, אבל... זה אבל... אני אבל... לא... אבל... בתחושה לא. לא. של הדברים האלה הם אין סבל. נכון. נו. No. אבל, אבל, היה אבל, היה אבל, היה בסד, לניניין, אבל יש זה... דברים קטנים שאת כן יכולה לעשות, לה, לעשות איתם את, ה, את התרגיל הזה ולהיפטר מהסבל? אז עוד ועוד ועוד וככה זה. זה עניין של תרגול. כן. זה כמה זה. שאת מתרגלת וכמה שאת משקיעה בזה אה, <coughs> מודעות ואנרגיה, אז כל הדברים האלה זה, זה הכל אותו דבר רק מכל מיני צדדים. אבל, אבל כן, אבל... זה קל להתחיל, קל, אתה אומר, זה צריך להתחיל בדברים קלים, ואחרי זה מגיעים לדברים יותר ויותר מסובכים, זאת אומרת, ויותר ויותר קשים, ויותר ויותר... רוויידינג. כן. איך אומרים? איך אומרים? רוויידינג. מספקים. מתגמלים. מתגמלים. כן, בדיוק. אנחנו עצמנו ממשיכים את קיומם, לכן, בעל נפחד... שם השינוי הצורה יגרע משהו מהמהות שלנו. הדבר דומה למופע הירח. הירח הולך ופוחת, הולך וגדל, ותמיד הוא הירח. בעיניי, הוא לא מפסיק להוריד אותך גם כשנוריד אותו. הוא הולך ופוחת. ברור, בצד שלך, אבל הוא נשאר ירח, זה שאנחנו רק רואים רגע, זה לא אומר, הוא דיבר על מופע הירח. אבל בעצם, מה שאני מבינה, שזה מופע, המציאות, זה מופע מציאות. הירח כמו זה מובהק כסמל. הוא מובהק כסמל. תורה עוד בעיניי. כן. לכולנו. אבל למעשה החיים שלנו, הם גם כן חמקמקים. נכון. הולכים ובאים ומשתלמים. זה ומשקלים, מופעים, כן. זה אנחנו מתייחסים למופע. אני כל ולא הזמן... ולא לדבר עצמו, כאילו. ככל, כל הזמן שאנחנו מדברים פה, אז יש את הדיבור, ואני כל <laughs> מנסה לעשות סאב איך זה מתחבר לחיים. <laughs> <laughs> איך <laughs> זה, זאת אומרת, <laughs> זה רץ ככה, כתובי. <laughs> כזו, כן, כן, כן. איך זה מתחבר לחיים, כי זה נראה כל הזמן מנותק, אבל פתאום יש את ה... הדבר הזה שמתחת, כן, כן, נגיד, נגיד איך אנחנו, מתייחסים למה שקורה. רגע, תן לה רגע, לא, לא, לא, זה בסדר. דוגמה ליחל החיים. יש לך דוגמה כאילו שאת רוצה לתת לנו? לא. מה? בסדר, לא. יש לי, אני לא רוצה לתת. בסדר. למה? תסיר את הגברית. לא, לא. לא, לא, היא פוללית כרגע עם הירח, הוא מאוד חגיג ובסדר. כן. לא, אני נמצאת באיזשהו תהליך, כמו כולנו, אני נמצאת באיזשהו תהליך מואץ של התמודדות על החיים שלי, ויותר קל לי להתייחס אליהם באמת כדבר שהוא סמלי. כן. מאשר קונקרטי. כן, בדיוק. כאן אני נעזרת, אני פה כדי לעזר. כן, זה, זה, זה אנחנו, אנחנו כן, אבל כל דבר שאנחנו בעצם, אני אתן דוגמה, כשהייתי ביום שישי בשבעה של חבר, אבא שלו נפטר, אז הוא כבר היה הרבה זמן בבית חולים, והוא כבר עוד לפני זה, כשהוא כבר היה חולה, אז הוא היה... מר נפש ואי אפשר היה לדבר איתו ובסוף הוא בכלל היה בלתי אפשרי והוא צעק על כולם והוא, והוא כל הזמן והוא כזה היה שמוליק נו, מריר, שמוליק אתם זוכרים את שמוליק, yeah. אבא שלו mm -hmm. נפטר ובסוף הוא גם לא היה איתנו הוא עדיין היה מריר אבל, <laughs> אבל לא, לא, לא איתנו כאילו היה בבית חולים אבל זה מה, כבר לא היה במודעות? לא היה במודעות, אבל הוא עדיין היה... במולחמון. כן, כן, והוא נפטר. אז אתם יכולים להגיד, מה, בן אדם נפטר? איזה טרגדיה, ופה זה לא היה. נפטר בצרותיו, מה? כן. מה? זה כבר מבוגר, לא? כן, כן. אשראי יתומני. מה? אשראי יתומני. משהו כזה, כן. לא, הוא כבר... כן, אז זאת אומרת שהסיטואציה עצמה, שבן אדם מת, שאנחנו אומרים, מה, זה רע? בוא, לא תגיד, לא תמצא כמעט מישהו שבאופן אינסטינקטיבי יגיד, או שזה טוב או שזה רע. לא. אז אנחנו... אז אנחנו רואים, ודיברנו בין, על זה שם, בין כן. בין היתר, עם זה אני מתמודדת, והעניין שאמרת כן. על אילנה קודם, ואתה צריך להסתכל עליה, מה שהיא אומרת עכשיו, זה לא אילנה של לפני שבוע, לפני שבוע, לפני חודש, כן. אלא זו אילנה חדשה. כן. אז אם אני מתרגמת את הסיטואציה הזו, בחיים שלי יש, כן. יש את האבא של שמולי, כזה שהוא מר נפש, כן. וכל מה שאני שומעת, אני צריכה לחשוב, לא, זאת לא, זה לא הבן אדם, הבן אדם הוא מה היה קודם. ואולי מה שהוא יהיה, אולי מה שהוא יהיה, אבל זה לא הולך לכיוון טוב כרגע. כן. אז אני מנסה באמת לראות את הדברים באופן דינמי. כן, זה כן. קשה, זה מלחמה. לא כן, קשה, בטעם, כן. כן. זה אבל, אבל זה עוזר. כן, כלומר, כן, כי, כן. כי זה, זה... אם אנחנו אומרים, ראשית כל, אנחנו במקרים האלה צריכים להבין, זאת אומרת, שכנראה שהבן אדם סובל. ההתנהגות, ‫היא תוצאה של הסבל. ‫עכשיו, בדיוק עכשיו זה שלח לי, ‫אלי, שלח לי איזה מין סיפור כזה, ‫שנגיד שאתה הולך עם, עם כוס קפה, ‫ומישהו נתקל בך, ‫ונשפך עליך קפה. ‫למה נשפך עליך קפה? ‫כי בתוך הסבל היה קפה. ‫עכשיו, אם מישהו היה, ‫אם היית הולך עם כוס תה, אחת ומישהו אחת היה אחת. נתקל בך, אז היה נשפך עליך תה, נכון? כי למה? כי בכוס היה תה. עכשיו, כשאנחנו נתקלים במשהו, ונשפך מאיתנו משהו, זה מה שיש בתוכנו. <laughs> <laughs> עכשיו, אם נטפח בעצ... בתוכנו... אתה יודע מה זה מזכיר לי את שלך, ידידי, איתנו? שקט ושלווה ותכונות טובות. וחמלה שמחה. ושמחה, אז כשניתקל במישהו זה, זה מה שייצא, כן? זה תלוי במי אנחנו משקרים. לא. רגע, שנייה, רגע. אתה יכול להתקל במישהו שיוצאים ממך דברים טובים, ואתה יכול להתקל במישהו שיוצאים ממך לרגשות uh, אגרסיביים, למשל. <laughs> אז הטענה שלי היא... שאף אחד... שניהם נמצאים בך. גם זה נמצא בך וגם זה נמצא בך. ואתה מכיר את הסיפור על הזאבים? שאבא סיפר לילד שלו, האבא האינדיאני סיפר לילד שלו, שיש לו בתוך הבטן שני זאבים. אחד רע, מר, שונא אנשים, אוכל את כל מי שמתקרב אליו ופשוט פחד אלוהים. ויש שם עוד זאב אחד. הוא טוב, הוא שקט, הוא מגרגר בשמחה, הוא מנפנף בזנב. אז הילד שואל אותו, ואיזה וא זאב יגדל? הוא אומר, זה שתיתן לו לאכול. <laughs> עכשיו, מה שאתה אמרת, אנחנו רגילים להגיד שהוא גרם לי להתנהג ככה, וההוא גרם לי להתנהג אחרת. כי הוא נחמד והוא לא נחמד. הטענה הבודהיסטית היא שאתה יכול, לא אמרתי שזה קל, לא אמרתי שזה פשוט, לא אמרתי שזה אלמנטרי, אבל כמו כל דבר, זאת אומרת, אין אלוהים <laughs> ואנחנו אחראים על מה שקורה לנו. ולכן, ולכן, ולכן אי אפשר להעליב אותנו. ‫אנחנו יכולים לבחור להיעלב. ‫אנחנו, אי אפשר גם לשבח אותנו. ‫אנחנו יכולים לבחור להיות מוחמאים. ‫-אתה יכול לבחור להיות ‫עם האנשים שגורמים לך. ‫זה, זה, זה... ‫-זה טוב, זה מצוין. זה קו ראשון. ‫ קו ראשון, אבל אתה לא יכול ‫באמת להחליט כל האנשים... מי באיזה אנשים תתעקל, כשאתה הולך לעירייה, אתה לא בוחר את הפקידה. אני לא, לא מדבר על פגישה מקרית, יש אנשים של כאילו, אפילו חבר, כאילו יש לך חברים, כן. יש לך חבר שאתה מרגיש שהוא מוציא ממך כעסים, אז אתה, יכול להיות שיש לך חבר שהוא גורם לך להיות יותר מעודן. בסדר, אז שוב, ברמה הראשונה, כמו שאביטל האלה מאמר, אם אתה נוסע במסביבה שיש יתושים ואין לך מה לעשות, אז תלך למקום אחר, זה. אבל אם אתה נמצא במקום ואתה לא יכול לזוז, אז מתחיל המקום של המיינד טריינינג. האם אני באמת חייב, חייב, אני יכול, אני חייב, נגיד, להיעלב ממשהו שמישהו אמר לי. עכשיו, אני יודע, ברמה הראשונה ברור, מי שיורד עליך ומנג'ס לך ועושה לך רע וזה, אם אתה יכול להחליף, תחליף. בסדר גמור. נגיד שאתה לא יכול להחליף, נגיד שזה ילד שלך, נגיד שזה הורה שלך, נגיד שזה קרוב שלך, שזה לא עד כדי כך שאתה מוכן לנתק את היחסים. עכשיו, פה מתחילה החוכמה. והטענה היא שבעצם אף אחד לא יכול להעליב אותך. אתה יכול לבחור להיעלב או לבחור לא להיעלב. עכשיו אתה יכול להגיד מה אבל אם אני לא אעשה אז הוא יחשוב שאני פראייר הוא ימשיך עם זה וזה וזה אני צריך זה כבר עניין של טקטיקות אבל אם אתה היית הולך ברחוב והיית רואה מישהו שאתה רואה שהוא לא התרחץ שבועיים <laughs> והוא כולו זב מוגלה וזה וזה וזה, הוא אומר כל מיני מילים לא ברורות, אבל בין היתר הוא אומר לך מטומטם. אתה לא נורא נורא אליו, נכון? אתה יוצא מתוך הנחה שהוא לא בדיוק איתנו או משהו כזה. לעומת זאת, אם מישהו שאתה מאוד מעריך את דעתו, יבוא אליך בלשון צחה וברורה, יגיד לך אתה מטומטם. אז אתה נורא תעלב. אבל זה אמר וזה אמר, אז מה? אז זה מתחיל, עכשיו אתה צריך להתחיל להבין מה קורה פה. מה שקורה פה זה שיש אצלי כל מיני דפוסים, למשל דפוס שאומר שהבן אדם הזה המילים שלו הן לא שוות, הבן אדם הזה המילים שלו הן מאוד חשובות. אבל אם אני נגיד יכול, ושוב, עכשיו אני מדבר, אז התרופה מסוג ראשון זה להתרחק מאלה, כן? התרופה מסוג שני, מקו שני, זה להגיד א', כנראה שהבן אדם סובל. מי שלא סובל, לא מעליב. אין אנשים, אני חושב, שהם הולכים כל הזמן ומחפשים איך להציק לאנשים אחרים, אם הם לא סובלים. אם אתה לא סובל, אתה לא תציק לאנשים אחרים, אתה רק תרצה שיהיה להם טוב. בדיוק ביום של... של האיש, ש... ש... כאילו, איך זה נקרא אוקיי. רנתי של... נגד אלימות נשים, בכלל כן. אלימות ו... בעצם. ואת נגד אלימות. ו... ואישה שהייתה, היא מאוד הביאה את העבר במישהו, כן. ובחיה את החיים, ובמשך כן. כל החיים, כל הזמן, היה מקלל אותה, אחרי זה היה מרביץ לה, אחרי זה היה מתעלם, כן. וכל הזמן היא לא קלטה את הסימנים, כן. עד שהגיעה למצב שהיא כבר... כאילו כן. כל הקיצים, היא כבר הייתה חייבת. כן. היא לא הייתה יכולה... לה... להכיל את זה. לא, גם כן, לא... כל הדברים שהיא הייתה יכולה להגיד לעצמה במוח, כן. הוא סובל, הוא מסכן. כן. זה, לא... זה, לא... כן. זה לא רלוונטי. היא לא צריכה להיות עם הבן אדם הזה. אז... נכון. נכון. מה אתה רוצה שאני אגיד? השאלה היא צריכה לשנוא אותו. רגע, מה אתה רוצה שאני אגיד? לא, להיות איתו, כן, השאלה היא צריכה לשנוא. ספר לך, כאילו, על צד, כאילו, על... בפרקטיקה זו אבל היא כבר מזמן הייתה צריכה לעזוב אותו, כנראה, לא? היא לא הייתה יכולה להגיד שום דבר שהייתה אומרת לעצמה, שבשפה הבודהיסטית לא היה עוזר לה לא להיות אישה מוכה. היא בחרה, היא התאהבה, והיא הלכה לחיות עם גבר מכה. נו, בסדר, אז מה אנחנו צריכים להפציף מזה? רגע, אתי, לא פתרון, לא פתרון. אז לא, אני חושב... אני שואל אותו. כן, אבל אנחנו לא מדברים על מה לעשות, אנחנו מדברים על מה להרגיש, אבל אני לא מנסה להסביר לו, אני רוצה להבין למה הוא הביא את הנושא הזה. כי בדיוק מה הנושא הזה, שאני אומר שיש אנשים... כן. כשהם מוציאים ממך, היא, היא הייתה יכולה לבצע בחירה אחרת בחיים שלהם ככתחילה. טעתה, לא, הוא היה נחמד כשהם התחתנו. אה, היא לא אכלה. היא באהבה. כן, היא כן, בסדר, אנחנו לא, לא באים אליה בטענות. היא לא קבעה את הסימנים לאורך כל הדרך, כי כל פעם המצב החמיר. נו, נו, אז מה? מה? בהתחלה הוא היה בועט בדברים. בסדר, הבנתי, הבנתי לא, את הסיפור. ברור, כן. ומה, ומה, מה המסקנה כאילו שלך מה? מזה? מה המסקנה שלך? שלי מזה? כן. לא, לא רק מלכתחילה אתה מוכר עם איזה בן אדם להיות, אתה גם כן ברגע שאתה נמצא עם הבן אדם שלא מתאים לך, אתה לא יכול להגיד לעצמי, אתה יכול להגיד, אתה יכול לבחור את הדברים האלה, אבל באיזשהו שלב אתה מבין שהבן אדם הזה מוציא ממך, גורם לך לסבול, וזה לא שהוא סובל ובגלל זה אתה... הוא הוא גם, הוא, גם, הוא גם הוא סובל, הוא סבל, כן, זה לא קשור. אבל הוא מגיע לך לסבול, כאילו, אתה כאילו תחליט שתחדה. אם מגיע לך או לא. סתם יש לך בוס בעבודה שהוא מטורף, והוא no. צוחק no. עליך והוא נו. באחד אתה יכול להגיד, זה הוא מסכן, הוא נכון? נכון? סובל. נכון. ולהעביר את זה, ואני כן. רוצה את העבודה, אני, את העבודה, אני, לא את הבוס, כן. אני נכון. אבל באיזשהו שלב הוא הבוס, ואתה כל הזמן חי בסביבה. שהיא לא טובה לך, אז לא. אתה תקום ותלך. מאה אחוז. זה? אין שום בעיה. סופר וודיסטי, בסדר גמור, לקום אי, וללכת. אי, אני אי, בכלל אי. לא אמרתי שלא. אני, אי, אני אמרתי שיש כל מיני תרופות, וכל מיני תרופות יכולות להיות לכל מיני אה, אה, אה, כיוונים. עכשיו שוב, כשאתה מדבר על בוס, אז זה באמת מישהו שאתה כבר תקוע איתו כאילו, אבל... נכון, וללכת. נכון. נכון. אני בחרתי ללכת. נכון, בטח. אבל לא רק זה, זה לא, דווקא אז לפעמים יכול להיות גם כשאתה יכול להכיל, נגיד, לא בסיטואציה של חולי נפש, כי הבחור הזה חולה נפש, זה שם. אבל במצבים שאחרים, יכול להיות שהסיטואציה של הכלה של הדבר הזה יכול לשנות תבנית של השני. של ‫-כן, הוא רצה להראית זה ‫בתור דוגמה שזה לא עבד. ‫זה לא עבד. ‫אבל אם אתה מדבר על בוס, ‫זה כבר אחר. ‫-כן, היה לי כזה בוס גם כן. אני אתן לך דוגמה רפאי, ‫שסתם, משהו לא מי יודע מה חשוב. ‫כשבאתי למקהלה, ‫אז יש שם המון בני קיבוצים. ‫בנות קיבוצים. בנות קיבוצים, גם בני. ‫אבל הבנות קיבוצים, ‫זאת אומרת, אני יודעת, ‫זה שריטות כאלה, ‫שקשה להן נורא להתפתח לאנשים. זרים, ובכלל גם הם נורא ותיקים, והם נורא מכירים, והם ככה היו די בלשון עדינה עוינות. ואני החלטתי שהדרך לכבוש אותם זה לחייך ולהיות נחמדה, וכמה שהם יעשו לי ככה, אני אעשה ככה, וכמה... וזה לא היה קל, כי זה לא היה נעים, הרגשה הזאת, והייתי חדשה, והרגשה שאני לא יודעת. עברו, עברה ש... עוד לא שנתיים, עוד מעט שנתיים, אני בסדר. קבלת. הן מחיכות, מס... הן כן. קיבלו אותי, אבל אני התעקשתי. הן ממש לא היו נחמדות, הן ממש... אני, לא היו לי דפים, לא היו לי דברים. הם, דברים מעשיים היה לי בעיה, טוב. אני כבר לא מדברת על להיות חביב, אבל התעקשתי. כל הזמן המשכתי וממשכתי וממשכתי. זה כן אבל. Mm -hmm. כי באמת, זה סבל שלהם, שקשה להם להיפתח למישהו חזש שמגיע. Mm -hmm. זה, בעיה, זה לא בעיה שלי. כאילו, אני לא הייתי אשמה בזה. ‫אז איפה אנחנו עומדים ‫מבחינת הזמן? הבטחתי. 15 דקות, בלי. לא הייתי אה. בטחת. ‫אחר כך אני אגיד לך מה העניין. הבטחתי <laughs> <laughs> <יפתחתי> גם. ‫לא, <laughs> זה צריך כן. להיות כן. מדויק. ‫לא, לא, בסדר, בסדר. ‫כי אנחנו גמרנו את הפרק, ‫אבל <laughs> אנחנו... אז, אז, ‫אז רציתי להגיד משהו לירח. ‫כן. <laughs> הירח יש לו צורה מאוד מסוימת, מאוד מוגדרת, מאוד ברורה, ואנחנו רואים רק את המופע של הירח. כן. וכאילו זה מאוד אנליטי להגיד את העובדות האלה. כן. שהירח ה... לא... הוא קבוע, מידיוק. ואנחנו רק רואים אך... את המופע שלנו. אנחנו, של... אנחנו מתייחסים למופע, אז אנחנו לא מתייחסים למהות. כן. כן. אבל היופי... של החיים, כן, okay. הוא בעצם שאתה רואה כל מיני דברים בירח, כן, okay. שהוא, אתה יכול להעניש אותו באלף, באמצעות okay. זה, באמצעות okay. זה שאתה רואה רק חלקים ממנו אם Harley אתה לא שפיר. סובל, Harley אני לא נגד כל הדברים האלה, אם אתה לא סובל, לא אז <merchört> אתה יכול, לה... תמשיך לחשוב שהוא גדל, ותמשיך לחשוב שהוא קטן, כן. ותהנה, ותצייר, şey והוא משייט, והוא מחייך, והוא מחייך, והוא שולח לנו קרני ברכה, הכל בסדר. אם אתה סובל מזה, אתה יודע, פעם אנשים חשבו הרי שכשיש ליקוי ירח, אז, אז התנין אוכל לה. את הירח, והם היו מתחילים לתופף בתופים וזה. שלא לדבר אז... על כל הדברים האלה, שבאמת כתרבויות קדומות כן. ייחסו כוחות כן, כן, כן, אז, אז, אז זה שוב, זה. זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. זה לא ש... שהסתכלות... על הירח כירח היא עדיפה על הסתכלות על המופעים שלו או הסתכלות על משהו בתור משהו חולף שהכל משתנה עדיפה על הסתכלות אה, כאילו שהדברים הם קבועים או שלהסתכל על הקומקום עם הצבע שלו עדיף על לקרוא לו בורדו זה שני דברים שכשאתה לומד אותם אתה יכול להחליט מתי להתייחס ומתי לא. בוא נגיד שילד יגיד לך אוי ואבוי תראה הירח כל הזמן, לא לא, הירח היה כזה לבן ועכשיו הוא צעוד, לא, אני לא מדבר כל כך הרבה הוא היה גדול בלבן, והוא לאט לאט נהיה יותר קטן ויותר קטן ויותר קטן, והוא ייעלם יום אחד. עכשיו, אם הילד נורא נפעל, נורא נבהל מזה, אז אנחנו כמבוגרים, חובתנו להסביר לו שתשמע, הירח הוא ירח וזה רק מופע, כי הילד סובל מזה. הוא פוחד, אם הוא פוחד מזה שהירח ייעלם, וזה משום מה חשוב לו, אז תפקידנו כמבוגרים להסביר לו שאפשר להסתכל על זה, זה לא אומר שהוא, לא צר... שאפשר... שהוא יפסיק לראות את, ה... את ה... מה שקורה, זה מה שרציתי להגיד. אז אני... הזמן שלך להגיד, תשמע, הירח זה ירח, השמש היא ככה וכדור הארץ הוא ככה, אז הוא נראה ככה ונראה ככה, אבל בעצם אין מה לדאוג, כשזה ייגמר הלבן זה יתחיל עוד פעם. הרגעת את הילד, לא אמרת לו דבר לא נכון, אני מקווה שלא גזלת ממנו את חדוות ה... החיים, אלא שאם הוא היה באמת, ב... אתה גם יכול לצחוק איתו, כן, ו... ו... ולהגיד, כן, הנה הוא הולך להיעלם, אוי ואבוי, מה נעשק? אבל אם אתה רואה שהוא באמת סובל, תפקידך, כמבוגר אחראי, להגיד לו, אל תדאג, אל תדאג, זה לא הירח, זה רק האור של השמש שנראה על הירח. זה התפקיד שלנו כמבוגרים, גם להגיד לעצמנו, אל תדאג, מה שאתה רואה זה רק מופע. אבל לא תמיד זה רק מופע, יש דברים שקורים באמת. מה קורה? קלקולציה של דברים. אה, אין מופע בעיה, ש... אני רואה מה שאתה מאבד את הכסף שלך, מה קורה? זה תחשב... לא, לא, לא, לא. תורידי, זה לא פה. לחשוב, לתכנן, אני גם אומר שאם את רוצה לנסוע מפה לירושלים, בהחלט תפתחי את ה-Waze. אל תתחילי לנסוע לכל מיני כיוונים, בתקווה שתגיעי לשם. ואם את רוצה להשקיע את הכסף שלך, תחשבי טוב, תתייעצי במומחים. אני לא אומר שהחיים שלנו צריכים להיות, אה, לא חשוב, אה, אה, אה, לא, בכלל לא. אבל אני מדבר פה על דברים שגורמים לנו סבל. ועל דברים... על דברים כאילו בראש, בראש שלנו. בדברים האלה אנחנו צריכים שיהיה לנו עוד רמה של הסתכלות. רמה של הסתכלות שאומרת שהכל משתנה, כל הבודהיזון בזה. זה לא... אבל זה חלק מהחיים. הקלקולה של כל החיים, איך אתה עושה, איך אתה מתנהל, מה אתה עושה. קדימה. גם במעשים. תנו תעשי חשבון, בהחלט. כמו שנגיד הבחורה הזאתי, היה לה כאילו מסלול מאוד מאוד ארוך, היא הייתה צריכה כל פעם להחליט, היא הייתה צריכה להחליט כל פעם, האם היא נשארת או הולכת. כל פעם. עכשיו, מה קורה? אנחנו עושים החלטה פעם אחת בהתחלה, ואז בתקווה אנחנו גם עושים החלטה בסוף. אבל גם, אותו דבר. לא נעים לי להגיד, אבל אותו דבר צריך להיות בעצם באופן תאורטי בנישואין. כל בוקר אתה קם ואתה צריך להחליט האם אני רוצה להמשיך לחיות עם הבן אדם הזה. זה שעד עכשיו, זה לא אומר אם יש ילדים אז אולי זה שיקולים נוספים, אבל נגיד, את יודעת שבמניות אומרים שאם יש לך מניה ואתה לא מוכר אותה, כל יום שאתה לא מוכר אותה זה כאילו שבאותו יום החלטת לקנות אותה. כי אתה יכול למכור. ‫אף אחד לא מכריח אותך להחזיק את זה. ‫אבל לא, אם אתה מחזיק את המניה, ‫אתה כבר מחזיק אותה, ‫אבל זה לא מדויק. ‫אתה צריך כאילו, ‫אם אפשר כל יום לעשות חישוב, ‫האם אני רוצה להחזיק את המניה הזאת. ‫-אתה משלם עמלה ‫כל פעם שאתה קונה. ‫בסדר, בסדר, אוקיי. ‫האם כדאי לי עכשיו ‫למכור את זה עם העמלה? ‫-אם נכנס להיות כאן או לא להיות כאן? ‫הוא בארץ או לא נבוא בארץ. ‫-נגיד, כן? ‫-כן, אבל העמלה הזאתי קיימת ‫גם כן בכל ההפלטות אמצע. ‫נכון. ‫-נכון. ‫-תכניס את זה. ‫-תכניס את זה. ‫-תכניס את זה. ‫אתה אומר, אני עכשיו הייתי ‫שמח להיות בניו יורק איזה חודש ‫או שנה או שנתיים. ‫נגיד שיש מישהו שיש לו עכשיו... ‫אבל אתה נמצא פה, ‫ואתה אומר, האם שווה לי לארוז ‫את כל החיים שלי ‫לשים אותנו במזוודות ולנסוע בשביל להיות נכון? אז אתה נשאר. בסדר, yes. אז עשית חשבון. Yes. אבל אתה נשאר כי עשית חשבון, ולא בגלל שאתה פוחד להסתכל, לחשבן. אתה לא תמיד זה זה את 100 אחוז, אחוז בסדר, ברור. יש, יש עמלה, זה, זה, זה, זה חלק מהמחיר. מה גם חשבה שהיא תשלם עמלה, נגיד שיש לי שחשבה עכשיו שחשבה ביטקוין. כאן. אתם מכירים את הביטקוין? כן. כל מי שלא השקיע בביטקוין צריך עכשיו להיות שמח. מה קרה לו? הוא מתמוטט. היום? שלשום, אתמול, היום, ירד באיזה 40% בשבוע האחרון. עכשיו, נגיד שיש לך ביטקוין... יש נגיד שיש לך ביטקוין היום, ואתה יודע שהוא יורד, ואתה חושב שהוא ימשיך לרדת, והעמלה, והעמלה היא ככה וככה. אז תחליט אם אתה רוצה או לא רוצה. אני לא אמרתי להתעלם מהעמלה, אבל תחליט. אם אתה לא מחליט, זה כאילו שהחלטת, זאת אומרת חוסר החלטה היא החלטה, זה מה שחשוב, בדיוק, כן, כן, כן. אבל מה גורם לך יותר סבל? להחליט לא להחליט או להחליט כן להחליט? נכון, נכון, בטח, נכון. איך אתה לא, אתה לא יודע את התוצאה. אבל אם אתה היום נמצא עם הביטקוין והוא יורד וגורם לך סבל, זאת אומרת, אם אתה אומר, תשמע, זה ירד, זה יעלה, הכל בסדר וזה, אז בסדר, אתה יכול אפילו שתפסיד המון, אבל אתה לא סבלת. אתה יכול יותר מראש שזה ככה ואתה אפילו... שזה אפשרי. כן. שאפשרי, אתה יכול לעמוד בזה מבחינה... כן, בדיוק. אז שאלה, נגיד, איזה חלק מהכסף שלך זה, למשל? אם זה מה שנקרא... אם זה מה שנקרא funny זאת אומרת, לקחתי שני אחוז מה... מה? אם לקחתי שני אחוז מה... זה, ואמרתי, או, נשקיע... כמו עם נשים, כמו עם מורים. עשר עשרה. כן, נשקיע, נשקיע בזה, ואז כמובן כשזה עלה אמרתי לכולם שאני חכם, וכשזה ירד אני שתקתי. אבל אם זה שני אחוז, וזה הפך לארבעה אחוז, ועכשיו זה שוב פעם אחוז אחד. זה יכול להיות שאני לא נורא סובל, ואני אומר להפך, אני אחזיק מעמד, כולם ימכרו ואז זה יעלה עוד פעם. אז זה כבר חישוב של סבל ועניינים, כן, כל הזמן. לא, אז נהפוך הוא. אם אנחנו בדרך הזאת, לא משנה, אני אחזיק, אני אחזיק. אבל לא, אם אתם יודעים, כולם יעשו וזה, זה כבר התחלת חשבון. ברגע שהתחלת חשבון, זה כבר יוצר עניין של סבל, מעגל סביבי. בטח חשבון, <gave>... לא, לא, לא. זה עניין כספי, זה עניין חשבון. אני אתכם, עושה תכנונים, אני אתכם. בודק, לא אני רואה. רע... זה, זה, זה ברור שזה גם רגשי. כי כשהוא אומר, אני אשמור בכולם... כן, הרי כל העבודה הזאת של קנמן, על כל הנושא הזה של החלטות אי שאנשים מוכנים ל... שאומרים לך כאילו, האם אתה מוכן, אנשים נגיד, הם, הם לא סובלים להפסיד. כן. הם מוכנים לא להרוויח, אבל הם לא רוצים להפסיד. אין זה... סימטריה, כאילו. אז כל הדברים האלה, בטח זה פסיכולוגיה. לא כל לא עניין, אתה מה? אתה אוהב נו, זה אותו דבר. דבר. זה להפסיד, זה נחשב כישלון. <laughs> אם <laughs> לא, אם מה שאתה... אם מה שאתה... רונה את עצמך, אז להרבה הפסדים, אז זה לא כישלון בעיניך, אז אין עם זה שום בעיה. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, הם בסופו של דבר, מבחינת הבודיזם, מתמקדים לנקודה האם, כי, כי מה אנחנו רוצים? להיות מאושרים. Yeah. זה מילה גדולה. זה מילה גדולה, אבל מה זה בבודהיזם? זה לא לסבול. זה לא לסבול. הבודהיזם טוען שאם לא תסבלי, את תהיי מאושרת. פשוט. עכשיו זה נהיה הגדרה מאוד פשוטה, נכון? עושר זה דבר... גם אתה רואה בעיה של הגדרה. הכל עושר. נכון, כל אחד העושר זה חוסר סבל. אבל חוסר סבל, כל אחד יודע... זאת ההגדרה הבודדיסטית של חושר. אז איך יש אנשים שאומרים שיש להם הכל אבל הם לא מאושרים? הם סובלים. מה זאת אומרת? יש להם הכל. יש להם הכל והם סובלים. נכון? כי הם סובלים. כי זה לא... כי העושר לא מוגדר על ידי מה שיש לך. לא, אני לא הגדרתי אושר בתור שיהיה לי הרבה. דווקא בגלל ההגדרה שלך, אני שואל אותך. נו, לא הבנתי, אבל איך זה מתקשר להגדרה שלי? רגע, רגע. כאילו, בן אדם, כאילו, אנחנו אומרים שאושר זה בן אדם שהוא לא סובל. כן. אוקיי. עכשיו, יש... אנשים, כן. יש להם באמת הכל. רגע, הם סובלים או הם לא סובלים? אני מ... שואל אותך, אבל, אבל, אבל, הם, לא, אבל הם, אומרים, הם לא אומרים שהם סובלים, אלא. אבל הם אומרים שהם לא מאושרים. חסר להם משהו. <ש> <ש> אז, <ש> הם <סובלים>. אז הם סובלים. זה הדבר שחסר, שחסר <ש> להם. מה שחסר להם, הם סובלים כי הוא חסר <ש> להם. חסר להם. כאילו. לכווייץ? שלוות הנפש, אני יודע מה, 18 נשים, ילדים טובים, לא יודע מה, אבל הגדרה של... עכשיו, מה זה הגדרה, אמרתי מה זה הגדרה של עושר, שזה חוסר סבל. ומה זה הגדרה של סבל? הסיטואציה שבו אתה חושב שהמצב כמו שהוא, הוא לא טוב. הוא צריך להיות אחרת או שהוא יכול להיות אחרת? הם חושבים שהמצב לא טוב, הם סובלים. הם חושבים שהמצב טוב, אבל הם סובלים. עכשיו, פה זה פשוט לא לוגי. זה גם לא, לא הגיוני, נכון. וזה גם לא קיים. נכון. זה לא קיים. זה לא לוגי. לא, אבל זה לא קיים. תראי, לי דוגמה, תראי לא לי דוגמה, של מישהו שחושב שהמצב, כמו שהוא עכשיו, ככה זה צריך להיות. והוא סובל. Mm. ממה הוא סובל? ממה שהוא לא מוגדר. סידרת סבל כשהוא היה בארמון? ‫כן, מאוד. ‫-אחרי שהוא יצא החוצה? וראה שיש דבר כזה שנקרא מוות. אבל, אבל הוא יצא, הוא... למה, למה הוא היה צריך לעזוב מדרarian... את כל מה שיש לו? כי הוא היה Ο市> סקרן. 가격... הוא היה סקרן. הוא עזב את הכל רק מתוך סקרנות. לא, לא. מתוך סקרנות הוא יצא החוצה. אני מקשיב, לשמוע את זה עוד מעט פעמים. מה, את רוצה לשמוע? לא, לא, לא, לא, תשמע את זה. אה, היא לא תשמע את זה. אה, זה. אני אני לא זוכרת אותו. על אבודה, איך אבודה הגיעה לאן שהוא הגיע. ‫אוקיי, אז מה השאלה שוב פעם? ‫אני שאלתי אם הוא סבל, ‫אם הוא עצמו סבל, ‫כאילו, הוא היה בארמון, ‫והיה לו כל מה, כאילו היה לו... ‫לא, הוא לא מתחיל, זה בסדר, ‫מה יש? שאלה לגיטימית. זה משהו אחר. זה משהו אחר. תשע וחצי. לא, אבל ההגדרה, זה לא הסיפור עצמו. הוא אומר, הכל היה לו, והוא בכל זאת הרגיש בסדר, אז אם הוא היה מייחס לסיפור, אז זו לא הייתה השאלה. אנחנו... נדבר על זה בפעם הבאה. בסדר? סידרתי אותך. סידרתי אותך. כן. על מה זה? אתה רואה? עדיין מילים לכתוב מילים, ואני על דף, ושירה לכתוב, וגם אני עושה את זה מדי פעם, זה מסרט עם מושר נהדר, אני לא נגד מילים. אני אמרתי שאני נגד מילים? זה נקרא חיית. חיית? כן. ספירלה חרוטית על בסיס אליפטי, שמרכזה נוטה מהאנך. והיא בנויה תשעה מוטות של אור ברואים במדמה. ועליך לאחוז בתשומת לבך בכל התשעה ולבנות מהם שברצונך. ואינך יכול להרפות לרגע מכל התשעה, כל אחד לעצמו. וכיצד תשלבן ותניחן שם מבנה לעד? האם תטביעם בחומר שם ההיגוז המדומה, בזה הרגע גנזת את שלל הבארות שלא הוכלו. ישארת, נשארת, טהרתך לא מסופקת בידך. הנה, הנן ריקות. מסע הלא נודע כבד משאת, והנה שור, קלו המים, וידיך פרושות מורמות לשמיים, מלאות הריאות והעיניים מצטעפות. ‫מחר עם שחר סיזיפוס. Okay. ‫תעשה דרכך עם אשר רעבת ‫אל הר המוריה, ותיעצר מהסוד, ‫ותראית במקום וחיית. Mm. יפה. נראית את זה משקפיים, אני מבינה לפי עצומת הקדוש. ‫-יפה מאוד. עם התשעה עמודים, ‫אז אני ראיתי חנוכיה. אני ראיתי ויגווה. לא, זה כנראה הדברים שההתעסקות ההנדסית או הדברים שהם... ברור, זה נגיד אצלו, הציור שלו תמיד היה... הדימוי מתחיל מה... כן, אני אפילו תנועה. זה תנועה. זה גג האליפסה. נו, זה מה שאתה... עשית ‫האומנים שאתם יודעים, במקום מאוד נחמד ‫אם לא הייתם בו. ‫מחמוד, לא, מוחמד קנאן. ‫ראית את הפסלים שלו? ‫ ראיתם? ‫ ‫קוראים לו... ‫מוחמד כנען. ‫הפסלים שלו נמצאים על הרבה מקומות. ‫אחמד כנען. ‫אבל אחר כך צריך להפעיד את זה מראש. ‫יש לו אומסל. ‫-פסף מתכת, כן. ‫של מבימה. ‫-מתכת ו... מתכת. ‫חלק מעץ, חלק ממתכת. והוא גם מצייר. ‫הוא מאוד פיגורטיבי, ‫ממש סופר פיגורטיבי. ‫וזה סיפור... סיפור ממש ציור כמו... ‫כמו בחיים, כמו צילום. ‫כן. ‫אבל לא נאיבי. ‫לא, לא נאיבי. ‫ציור ציור. והמון השפעה מצד אחד של הסיפור של הפליטים של הארץ מצד שני של הכנענים, אז נגיד